Bueno, gure astribilloa pizkat gehiago pentsatu dugu. <risa> ez dugu katuko. Ikusten da hemen e, zeintzuk egiten duten lan, eta zeintzuk ez. Baia, bueno, gehiegi ere es, eh, Pentsatu dugu, bueno, simple jarriko diego. Gure da San Mamengo. San Mamengo. Ekaitzan Mamengo etxean. Eta berriro. San Mamengo, San Mamengo. Ekaiz Zanmaniego etxean. Musika eta dena esan behar dizuet edo. A ber, kantatuko duzua? Zanmaniego, Zanmaniego, Ekaiz Zanmaniego etxean. Zanmaniego, Zanmaniego, Ekaiz etxean. Irabazi behar duela horra bere onenean. Kabeza bakarra dauka eta darama abizenean. Zamaniego, zamaniego, erkaiz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, erkaiz zamaniego etxean. Zamaniego genuen bertzolaririk jatorrena. Gainera bera beti pertsona indartzuta alaiena. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaiz Jende asko bertxotan tanta zortziko handia izan behar berat, Serapio zen balengo momentu honorieko goratzera. Txamaniego, txamaniego, ekaiz txamaniego etxera. Txamaniego, txamaniego, ekaiz txamaniego etxera. Sai egingo dugu eun eta graduko bira. Antxe dauden epaieak jakinez azue gureak dira. Zaman ego, zaman ego, ekaiz zaman ego etxean. Zaman ego, ego, ego, etxean. No. <todos> <todos>